lah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walahum ba'du Kaum muslimin fihimakumullah taala jadahintinya Allah subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmatnya karunia-Nya dan taufik sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa meneruskan Serial kajian kita Perbaikan rumah tangga Yang merupakan Rangkaian Pembahasan Mengenai Nasihat Dan petunjuk para ulama Rahimahullah ta'ala Berkenaan dengan Perbaikan rumah tangga Yang saya nilai Saya lihat Cukup penting untuk disampaikan kepada kau muslimin seluruhnya karena banyaknya permasalahan di rumah tangga yang tidak ada penyelesaiannya sehingga akhirnya membuat kehancuran pada rumah tangga tersebut. Pada perjumpaan pekan yang lalu kita sampaikan tentang peran penting wanita yang solehah dalam memperbaiki suami di mana terkadang seorang wanita yang solehah mendapatkan suami yang tidak saleh. Kemudian juga terkadang sama-sama ketika menikah belum mengenal ajaran Islam yang benar. Kemudian setelah menikah bertahun-tahun baru mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan ternyata yang wanita dahulu yang mendapatkan hidayah Allah sebelum yang pria. Sehingga istri mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Suami belum mendapatkannya. Sehingga di sini butuh adanya satu peran yang sangat penting dan besar dari seorang istri yang solehah dalam memperbaiki sang suami agar menjadi solehah dengan izin Allah Subhanahu Watahala. Pada hari ini kita cuba untuk meneruskan apa yang pernah kita sampaikan pada pekan yang lalu, di mana. Peran seorang wanita yang solehah Dalam Menjadi sebab Hidayahnya para suami Sudah banyak contohnya Sejak zaman sahabat dahulu Sampai hari ini Dan banyak kisah Yang disampaikan oleh para ulama Para penulis Baik di internet Maupun di buku-buku Seputar bagaimana peran Seorang wanita yang solehah Dengan kesabarannya ya, Dan dengan perhatian yang baik Terhadap suaminya membuat sang suami Akhirnya bertobat Dan menjadi hamba Allah yang soleh juga Ada di antara kisah Sampaikan oleh Para penulis dalam buku-buku Bahawa di kota Riyad Ada seorang wanita yang solehah yang terkenal ibadahnya, kemudian uh, amal solehnya, mendapatkan suaminya yang tidak mau berjamaah di masjid. Dan kesabarannya, setiap waktu sholat, dia menegur suaminya. Sampai suaminya bosan ya. Dan terus Sang wanita Berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Agar suaminya Diberikan hidayah Dan taufik untuk bisa salat Waktu di masjid berjamaah ya. Sampai akhirnya Satu hari setelah Sang wanita ini salat malam Kemudian Pada malam tersebut Pada subuh itu Terdengar adan dari kejauhan Namun Belum ada yang adan Di masjid sekitarnya Sekitar rumahnya Maka dia bangunkan suaminya Kemudian Menyampaikan pesan bahawa saya Inginkan dari kamu Satu perkara Yang saya tidak akan minta Apapun juga selama dua pekan ini dia tidak pernah akan ngomong lagi kepada suaminya selama dua pekan dan hanya minta satu amalan dikerjakan pada waktu itu. So, saya menegaskan benar. Apakah betul kamu demikian tidak akan minta suatu sampai dua pekan namanya? Tidak akan ngomong, tidak akan minta sesuatu kepada suaminya selama dua pekan namanya. Kamu jaga dengannya. Sahaja satu kaum adan di masjid sekarang ini. Kemudian, lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada suami itu sehingga ia beradan. Dan belum selesai adan sang suami ini sudah menangis di tengah adan Dia menangis dan kemudian meneruskan adan tersebut sampai selesai. Dan seluruh jamaah melihatnya sebagai orang yang baru, yang tidak pernah nampak di masjid dalam sholat berjamaah. Dan setelah itu, sampai hari yang kata penulis, ya, dia menjadi satu orang muadzin yang terkenal di kota Riyadh. Satu kisah yang sepertinya sepilih, ya, namun memberikan pada kita suatu harapan, bahawa suami yang belum mengenal Islam dengan baik, Bisa Allah berikan hidayah Dengan sebab istrinya Yang duluan Yang lebih dahulu mengenal ajaran Islam Yang lebih dahulu Mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW Kisah ini satunya, ada satu yang Banyak kisah yang banyak Yang bisa didapatkan oleh Kita semua Dalam buku-buku dan juga dalam uh, internet Tentang kisah-kisah Wanita solehah menjadi penyebab Hidayahnya para suami Yang belum mengenal ajaran Islam dengan baik Dan ini pun bukan hal yang baru Kalau melihat kepada hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Kepada Petunjuk beliau Sallallahu alaihi Wasallam sallam Didapatkan bahawa memang istri Punya pelan penting dalam Pembetukan Keperbadian sang suami juga Demikian juga sang suami memiliki peran yang penting dalam perbaikan sang istri. Kita ambil misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan satu sabdanya, "Rahimahullah murtadan qamat min al-laili fasilat, ahlaha ahlha, wa wa'aiqadat dawzha dawjha, fakama." wasalna. Wa in aba naqha fi wajhi na aba fi wajhi. Sunnatullah marhamati seorang wanita. Yang bangun tengah malam hari. Kemudian solat. Lalu membangunkan suaminya. Hingga bangun dan solat. Dan bila sang suami enggan tidak mau dibangunkan, maka dia memercihkan kewajah suaminya air. Menunjukkan di sini bagaimana peran seorang wanita yang solehah dalam mengajak suaminya untuk beramal soleh. Dan tentunya yang namanya mengajak atau berdakwah, ada masyakoh, ada di sana kesusahan ataupun kejengkelan dan yang lain sebagainya. Yang itu menjadi sebuah hal yang hampir dikatakan harus ada dalam dakwah kita mengajak orang kepada kebaikan. Sehingga mungkin sekali diingatkan, dua kali, tiga kali, empat kali itu diingatkan terus agar sang istri yang soleh ini akan terfakadat berusaha untuk mengingatkan suaminya bagaimana aman dia kepada Allah Subhanahu SWT. Bagaimana suami ini Harus bersikap benar kepada Allah SWT Mungkin akan dapatkan Mungkin juga akan dapatkan Semuaan suami Bahkan mungkin saya akan marah-marah Dan lain sebagainya Namun dengan akhlak yang mulia Yang kita miliki Dan dengan Kesabaran yang dimiliki Juga dengan doa yang Selalu banyak kepada Allah SWT Maka insyaAllah ta'ala Semua itu Bisa menjadi Motivasi ataupun pendorong kita untuk bersabar Menghadapi Gangguan yang muncul Dari sang suami tersebut Oleh karena itu Seorang was muslimah yang sudah mengenal ajaran Rasulullah SAW dengan benar, seharusnya bersabar dalam mendakwahkan suaminya agar mau mengenal ajaran Rasulullah SAW juga, sehingga bahana yang ia dapatkan, yang ia bangun sejak awal dipertahankan, diperbaiki sampai kemudian Hmm, bisa menjadi bahtera yang melindungi keluarganya yang membawa penumpangnya kepada keselamatan di dunia dan akhirat nanti demikian juga peran wanita hmm? yang Muslim muslimah ini dalam menghadapi keadaan suami yang belum Mengenal. Ajaran Rasulullah SAW yang benar Bisa menggunakan semua metode Dan juga sarana dakwah Yang kita kenal hmm. Untuk bisa digunakan Mendakwahi sang suami tersebut Dan banyak sekali cara Yang bisa kita gunakan di antaranya mengajar untuk belajar atau membuat rumah bernuansa belajar bernuansa Islam. Ya. Misalnya menulis tulisan-tulisan yang bersurat motivasi di tempat-tempat di mana suami biasa duduk, biasa bersengkraman, biasa istirahat dan bisa memanjang ya, tulisan tersebut hmm. karena saya tahu dengan seringnya melihat seringnya membaca akan muncul dalam benaknya keinginan untuk mengetahui sesuatu berapa banyak orang yang kemudian ya, sadar hanya karena adanya teguran dalam suatu tulisan di rumahnya hmm. menyedar majalah-majalah yang baik yang akan membawa sang suami untuk membacanya Dan kemudian bisa Mau Mengerti Dengan ajaran Rasulullah SAW Bahkan kalau perlu Simpan di tempat tidurnya Surat Ataupun tulisan-tulisan Yang nanti Membuat sang suami berfikir bahawa teris, istrinya mengingat demikian dan demikian ya. samping juga kita bicara langsung kepada sang suami bisa langsung bicara kepada sang suami apa yang diingat oleh dia bagaimana di kisah tadi ya, bahawa saya istri punya pengingat demikian dan demikian disampaikan kepada sang suami ya, bahawa saya sebetulnya tidak untuk dunia sudah cukup dengan yang ada misalnya dan mm, saya minta kamu untuk belajar agama Islam Agar bisa memimpin saya Kepada jalan yang benar Yang selamat dunia dan akhirat Ini adalah kisahnya para ulama Dahulu Dan kisah-kisahnya para Wanita soleh zaman dahulu Yang sampaikan oleh para ulama Jalan banyak muha'ala Banyak ceramahnya Yang mereka itu ketika suaminya Akan Kuperangkat bekerja, dia temui untuk perpesan kepadanya, bahwa kami nasyir alaihi sabar atas kelaparan hmm? walanasyir ala al-haram, tidak sabar dengan yang haram-haram. Falatutimni, falatutimni min al-haram dan janganlah kasih makan saya jadi halal yang haram. Ini mungkin satu ungkapan dan cerita ambil bahawa ternyata sang suami istri ketika melihat suami pergi, ya, menemuinya, kemudian menyampaikan kepada dia, ya, untuk ungkapan-ungkapan yang sangat bernilai harga ini, yang penuh dengan hikmah ini, menyampaikan kepada sang suami apa yang adalah benda sang istri. dalam ya, mengingatkan pentingnya, adalah uh, usaha yang halal, Hata ya, yang halal Ataupun yang lain-lainnya hmm. Misalnya pesan Untuk membelikan buku-buku agama Ataupun apa saja yang nanti dibutuhkan oleh sang istri Dalam belajar agama Sehingga dia tidak mau Akan mengenal pokok buku Yang baik Tentang Dan juga mengenal buku-buku yang baik Yang pernah dibaca oleh sang istri Siapa tahu, dia pun ingin tahu Apa, isi kandungan buku tersebut Dan ia ketahuan bacanya Dan kemudian Allah SWT memberikan hidayah Melalui bacaan buku itu Sehingga ia menjadi baik Dan akan memberikan kebahagiaan kepada Wanita yang soleha tersebut Demikian Beberapa hal yang nampak sepele, Namun Kadang-kadang memberikan -kadang pengaruh Yang cukup besar terhadap Petunjuk Allah turun kepada Sang suami tersebut Demikianlah Islam Memberikan kepada Satu rumah tangga Keselasian Dan Sibat dinamis Bila sang suami kekurangan Maka sang istimewa itu kekurangan tersebut Dan sebaliknya demikian Sehingga akan terjadi Di sana rasa tenang Di hati suami senang jadi istrinya, dan dari situ akan muncul saling membutuhkan dan muncul sana mawadah dan rahmah yang akan menghiasi hidup mereka dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai ya, para umahat, ya, para akhwad ya, yang sudah berusaha untuk istiqamah di atas Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab dan wa sunnatan berputus asa dalam berdakwah mengajak orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling Bertanggung jawab terhadap keluarganya dan rumah tangganya tersebut, agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa dengan sabarnya sang wanita tersebut memberikan hidayah kepada suami dan bisa menyebab kebahagiaan sang wanita nanti. Di dunia dan akhirat setelah Pencipti Allah subhanallah pada Sang suami tersebut Dan ini pun tidak lepas kepada Suami-suami yang sudah Yang belum Mengenal ajaran Islam dengan benar Bahkan pada suami-suami Yang sudah mengenal pun dibutuhkan Peran serta sang istri Dalam memberikan nasihat Sebagai teman Sebagai sahabat, sebagai istri Sebagai orang yang Dekat dengannya di rumah tersebut hingga bila sang suami berbuat sesuatu yang kurang baik atau terlalu banyak berbuat sia-sia atau kurang ibadahnya tegurlah kalau ia belum pikir pagi tanyakan gimana selesai pikir paginya atau yang lainnya Bahkan mungkin bisa menggunakan cara lebih lebih uh, mesra dalam menyampaikan teguran-teguran uh, tersebut sehingga kesannya adalah kesan saling memperbaiki dan bukan kesan saling menggurui yang ini menjadi satu perkara yang penting dalam menyampaikan apa yang kita inginkan kepada sang suami tersebut hindarilah debat kusir dengan suami karena akan memberikan pengaruh Kurang baik dalam diri sang suami dan juga istri. Sampai tantusan tersebut. Bila ia dengar Alhamdulillah. Bila tidak makan dia. Dan terus demikian. Tidak ada henti hentinya Sampai Allah Subhanahu SWT. Memberikan hidayah pada sang suami. Dengan sebab kesabaran sang istri. Dan juga dengan sebab. Amal soreh sang istri. Dan ketakuan Karena. Itu saja antara sebab-sebab yang membuat bahagia sang istri dan Allah akan melangkapi kebahagiaan tersebut dengan sesuatu yang memang membuat sang wanita itu akan berbahagia. Bila kemudian ternyata sang suaminya tidak akan mampu membahagiaan sang istri, mungkin Allah akan pisah dengan pisahan yang Allah kehendaki. Dan kalau memang menjadi orang yang bisa sang istri, Allah akan berikan hidaya kepada dia. Sehingga menjadi sebab kebahagiaan sang istri di hari-hari yang akan datang Demikian mungkin pada uh, pagi hari yang berbahagia ini Semoga sedikit ini bisa menjadi motivasi kepada para umahat, para ibu-ibu dan juga para akhwat Untuk bisa memberikan peran serta aktif dalam memperbaiki keadaan sang suaminya dan juga menjelaskan kepada para suami agar ia pun berpikir untuk berubah sikapnya, berubah sifatnya dan mencoba menggunakan hal ini juga pada istrinya. Semoga Allah memberi kuota semuanya, memberikan taufik kepada semua, untuk bisa hidup lebih baik dan bisa bertambah Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Allah alam bissalam, sholat Muhammadualaihi wasahbihi wasallam. Barakalafikum wajahsa kalau kerensat. Terima kasih atas nasihat dan uraian materi yang sangat manfaat dari pembahasan peran peran seorang wanita yang soleha dalam memperbaiki rumah tangga dan suaminya ke kuatul Islam. Untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda untuk dapat berinteraksi secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan melalui nomor berikut di 081317776543. Dan berikutnya Ustaz, kami angkat pesan singkat yang pertama Ustaz dari seorang ibu di Bekasi. Assalamualaikum, Afan Ustadz, mohon nasihatnya Saya adalah seorang istri yang baru saja mempunyai keluarga atau menikah setengah tahun yang lalu Terasa cukup berat dalam menyatukan pemahaman antara saya dan suami Sehingga suatu ketika, bahkan beberapa kali saya sering menangis di hadapan suami Bahkan suami pun ikut menangis karena perbuatan saya Ana selalu berusaha untuk memahami karakter suami yang mungkin agak kaku dan belum mampu memahami dan menyikapi saya sehingga dalam ucapan kadang masih selalu menyinggung dan belum bisa mengenal dalam memposisikan keadaan sebagai seorang suami. Bagaimanakah Ustaz solusi dan nasihatnya agar saya tetap dapat menjalin rumah tangga yang harmonis dan sakinah bersama suami sepanjang masa? Silakan Safdal. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Bidang soal pertama ini Memang Tidak dipungkiri bahawa Banyak tipe laki-laki Dan cepat laki-laki Yang Agak ekstrim Kadang-kadang kita -kadang perhatikan Suami kasar Kadang-kadang terlalu pendiam Kadang-kadang juga cuek Dengan ayam yang ada di sekitarnya Padahal sang istri mungkin inginkan lebih daripada itu semua. Melihat kondisi yang saudari dapatkan ini. Yang pertama saya sampaikan ya, semoga Allah Subhanahu Wa SWT memberkati pernikahan saudari. Hmm? Dan bisa menjadikan kesabaran saudari sebagai sebab nanggangnya dan dinamisnya, harmonisnya rumah tangga saudari. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Dan ini berhubungan dengan kejiwaan sang laki-laki Dan juga sang wanita Sang wanita pada asalnya Kalau ditempat pada para selat ummah dahulu Itu memang terkadang butuh waktu lama Untuk bisa mengerti suaminya Dan ia berusaha bagaimana Mengerti keadaan suaminya Baru kemudian mencoba memperbaiki Sikap dan nikah lakunya Sehingga bisa lepaskan dengan yang dimiliki oleh sang wanita Kenapa demikian? Karena kalau itu posisi yang ada Sang suami itu kan sibuk mengurusi rumah tangga Nafkah dan lain sebagainya Jadi pemimpin Dalam rumah tangga tersebut Maka alakah baiknya bila wanita sebagai yang dipimpin rakyatnya Memahami keadaan pemimpin tersebut dan mencoba memberikan masukan-masukan, arahan-arahan yang nanti membuat sang pemimpin tersebut mengerti betak kesalahannya di mana dan mau memperbaiki kesalahan tersebut. Saya lihat sang suami nampak sebetulnya bisa diajak untuk mengerti keadaan ibu. Dengan asumsi tadi bahwa ia ikut menangis Karena menangis, sang istri menangis Menunjukkan bahawa sebetulnya Di sana sang suami sangat mencari sang istri Dan juga sang suami sebenarnya ingin Membahagiakan sang istri ya. Namun karena dia tidak tahu bagaimana membahagiakannya Maka ia pun ikut Hanya dalam perasaan Sang istri tersebut Maka cobalah Bina hubungan komunikasi yang baik kalau perut terbuka. Ya, saya ini akan bagi alat tidak ada demikian. Dengan sang suami. Kan terkadang kita enggak dapatkan tanpa harus terbuka kepada suami. Ini juga terjadi. Memang kadang-kadang sifat penyelitian tertutup. Eh, Agar baik. Dengan malu yang dimilikinya. Namun terkadang sang suami. Susah zaman sekarang ini. Ya, itu membutuhkan satu keterangan jelas, Keterbukaan Karena mungkin sejak kecil ia hidup dengan keterbukaan Sehingga dengan disindir Tidak mampu memahaminya. Dengan tangisan juga tidak faham Kenapa menangis Ada apa kau nangis Dan akhirnya ketika ia harus memahami Harus berfikir panjang Untuk itu juga sempat untuk berfikir itu Karena ia harus berproduksi ya, Membuat ide-ide untuk usaha yang dimilikinya Atau ia harus ya, Menggali banyak pengetahuan yang harus dia miliki Untuk mensukseskan usaha yang dimilikinya Maka terkadang laki-laki ingin instan juga Ingin dapatkan informasi dengan, dengan sejelasnya dan secepatnya Sehingga dengan adanya sang istri Kemudian menyampaikan kepada sang suami Saya ingin begini Ingin begitu Mungkin akan membuat sang suami Lebih mudah untuk merubah sifatnya Dan caranya ya, Dalam menyikapi keadaan ibu Memang Di awalnya cukup berat Untuk mengungkapkan seperti itu Karena padat wanita Yang baik adalah Yang banyak malunya dan berusaha untuk Menutupi Jangan sampai Kemudian terbuka dengan berlambat dan mudahnya Namun terkadang banyak keadaan Kau telah berkorban, Mengalah Untuk itu Mengalah Dan demikianlah dalam Islam Adanya hak namanya tanazul Ada seorang uh, Doktor menulis di buku namanya Hukul mar'ah Wad tanazul alain anha tentang hak-hak wanita dan sikap mengalah dalam hal ini. Demikian keadaannya. Bila kita ingin perbaiki keadaan yang ada. Terkadang harus mengalah. Ya, sehingga akhirnya sang sangsai mengerti. Agar kemudian setelah itu. Ya, bisa dapatkan apa yang diinginkan oleh ibu. Ia ya nanti bisa membuat ibu bisa betah. Bisa kemudian cedai suami. Dan kemudian bisa menampakkan bagaimana kecintaan ibu kepada sang suami yang akan berakar pada hubungan rumah tangga yang akan harmonis insyaallah di masa yang akan datang. Demikian jawaban saya semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan Allah untuk bisa membentuk rumah tangga yang harmonis. Wallahu a'lam bishawalik. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini dari fulanah di Jawa Barat. Ustaz, pahala apa yang bisa diharapkan oleh seorang istri yang suaminya berpoligami, Ustaz? Mohon diberikan penjelasan. Barakallahu fikum. Banyak sekali pahala yang didapatkan dari itu di antaranya. Nabi pernah bersabda, "Tidaklah menimpa seorang muslim penyakit sakit" dan juga kelelahan kecapean kecuali Allah akan hapus dosanya Di sini dapatkan bahawa seorang muslimah ketika menadar ini mendapatkan sana mungkin sakit hati sedikit mungkin lelah sedikit mungkin ada cemburu sedikit kalau ia kemudian nyatkan itu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah pahala yang besar Allah akan beri pahala seperti itu bayangkan bila seorang muslim Susah payah di dunia ini Dapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana bila seorang wanita yang betul-betul Menginginkan kebaikan dunia dan akhiratnya Memberikan kepada suaminya Cintanya Dan memberi kepada suaminya Sesuatu yang Memang diperaikan suaminya Akan membuat dia lebih banyak Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga Semua Berita, omongannya mungkin juga yang kedua ngomongnya kurang benar, ya? menyakitkan hati. Kalau dipahami dengan uh, konsep ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ini adalah abnul akhirah, kun abnul akhirah. Kita diminta untuk jadi anak-anak akhirat sehingga semua musibah, semua rasa sakit, rasa capek itu semua diarahkan ke akhirat nanti maka akan dapatkan pahala cukup besar sekali. Cukuplah bila kemudian kita menyadari bahwasannya di antara ya, kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai untuk saudaranya yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Dalam artian bila ia berbahagia dengan suaminya, maka dia ingin agar istri suami yang kedua itu ...juga bisa bahagia... ...seperti ia bahagia dengan suaminya tersebut. Alangkah besarnya pahala wanita yang bersabar... ...dengan hal seperti itu. Sehingga banyak ya... ...banyak sekali pahala... ...yang didapatkan dari wanita yang demikian... ...apalagi kalau dia berniat semuanya... untuk Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan semua yang dihadapinya... ...dari susah, payah itu semua... Diserahkan kepada Allah Subhanahu SWT Untuk dimintakan pahala Atas segala Satuan yang ada Apalagi nantinya ya, Bila kemudian Sang wanita menampakkan akhlak yang mulianya Terhadap yang kedua Terhadap suaminya Terhadap Anak-anak suami dari isi yang lainnya itu Maka antampak Demikian jahatnya muslimah Dengan akhlak yang mulia tersebut Dan ini tentunya butuh satu kok satu keimanan butuh adanya satu kesadaran bahasanya diantara uh, diantara cara kita untuk bisa bersabar menghadapi segala musibah adalah dengan cara memahami itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wataala dan memahami bahwa tidak ada ujian dari Allah kecuali Allah akan berikan pahala abdul jundar tersebut dan memahami itu juga adalah bagiannya daripada usaha kita untuk membuktikan kepada Allah bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu SWT oleh karena itu saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan saudari penanya dan yang lainnya bisa mendoakan penanya besar dengan sebab suaminya berpoligami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memberikan kepada kita semua kesabaran untuk bisa mengamalkan ajaran Allah Subhanahu SWT dengan sebaik mungkin dan sepertama mungkin. Allahu taala anan bisawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat dari Ummu Nabilah di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz dalam menasihati suami agar dia bisa meninggalkan kegemarannya membaca serta mengoleksi buku-buku kejawen yang berbahasa Jawa dengan alasan isinya sama Mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Barakalohi Kustad Mohon diberikan jawaban Silakan hmm. e, Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan umum ya. Yang kita tidak tahu e, Apa posisinya Dengan memperbaiki seorang suami Semoga kajian dapat Berjalan dengan lancar Namun Kita akan menyimak beberapa jeda yang berikut ini Nah Ustaz, halo? Apa Ustaz, apakah bisa menyimak suara saya? Ah, silahkan Ustaz. Men. Jadi melihat kepada buku yang dilihat itu buku apa? Kalau memang buku tidak bermanfaat, sampaikan bahwa waktu kita sangat sedikit dan kita butuh ilmu yang banyak dan banyak mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga alihkan dari berpikir kepada hukum-hukumku yang lebih berharga darinya. Dan ini semua kembali kepada bagaimana kemampuan seorang wanita untuk berkomunikasi dengan sang suami dan mengerti tentang tabiat dan juga uh, kesenangan sang suami. Kalau kemudian uh, dengan usaha tersebut dengan tawakal kepada Allah dengan minta perlah kemudahan dan berjumpa suami Insya Allah Ta'ala Bisa disampaikan Dan membutuhkan kesabaran yang sangat banyak Dalam menyampaikan Kepada suami sesuatu Yang suami itu senangi Padahal itu merusak akal pikirannya Dan bisa merusak agamanya Jadi butuh Satu apa namanya Kesabaran lebih dalam hal ini Sampaikan sesuai dengan Keadaan suami Ya, kalau perlu, ya, ajak ke para ustaz untuk kemudian bicara diskusi akan bahayanya membaca buku-buku yang seperti itu juga cukup bagus untuk kita terapkan dan kita pakai untuk sarana menasati sang suami. Bila memungkinkan. Wallahu ta'ala islam. Tepset barakalafikum wa jazakalul khairan. Berikutnya kami angkat uh, penelepon yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa di mana? Nenek Munisa di Jakarta Selatan. Silakan Munisa langsung bertanya pada Ustadz dan suaranya diangkat sedikit. Oh ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begini Pak Ustadz, saya punya empat anak yang masih kecil kecil. Oh, mulai terakhir saya mengunjungi orang tua saya itu Lebaran kemarin karena Hmm, saya merasa kasihan sama suami saya setiap kali berkumpul dengan keluarga besar kami itu kurang mendapatkan uh, hinaan gitu karena kami jalan di sunnah suami saya dikatakan gila gitu iya maaf pertanyaannya langsung ibu <tidak>, apakah saya salah gitu dan orang tua saya juga sering uh, berkata yang tidak-tidak kepada anak saya gitu bahwa Agama Islam tuh nggak begini, nggak begini, sedangkan yang kami ajarkan gitu kepada anak-anak uh, berbeda dengan orang tua saya. Apa saya salah? Uh, sementara ini saya tidak mengunjungi orang tua, saya tidak um, mengajak suami datang ke orang tua. Gitu. Jadi begini saya hanya mendoakan di rumah, gitu bocah. Uh, saya saya yeah. takut dampak buruknya terhadap anak dan. Kasihan jual mas wangi itu macam besok macam saya ikhlas eh, mendapatkan hina-hina itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaan dan silakan sahaja jawab. E, Mudah-mudahan kita pada percubaan nanti, entah kapan, saya ada pembahasan mengenai sikap kita mengenai sekitar kita. Artinya tentang keluarga kita, rumah tangga yang kita miliki dengan melihat oleh mertua dan orang tua sang suami tetapi mudah-mudahan kita akan sampaikan lebih detail nanti di waktunya yang sebelah kita sampaikan masalah ini e, yang jelas bahawa kita punya punya apa? Punya apa? satu konsep bahawa yang namanya pertimbangan masalahan dan masalahan adalah termasuk perkara yang penting dalam semua keputusan kita. Sehingga Rasulullah S.A.W. di nuna mabniun ala al-masalih fi jalbiha wa daril al-qabaih. dibangun di atas jalur masalah, mengambil kemaslahatan, wa daril al-qabaih dan menghilangkan mafsadat dan kerusakan. Hingga berdapatkan dalam kunjungan kita kepada orang tua kita. Ya, orang tuanya sang wanita kita. Banyak mafsadatnya, banyak mafadratnya. Maka kita berusaha untuk menghilangkan mafadrat tersebut walau mungkin ya, ziarahnya tidak melalui orang, langsung kepada telepon saja. Artinya menanyakan keadaannya, bila ada kekurangan dibantu, ya? bila dirasa akan membuat malarot besar kepada anak-anak dan juga kepada, kepada sang suami. Dan sedangkanlah ya, seorang tua kemudian menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, kemudian orang tua mencelah laki-laki tersebut, dan kemudian Menghinah-hinakan dia Karena tetap bagaimanapun juga Menantu adalah Suaminya anaknya Sehingga telahan pada suami Juga akan menyakitkan Hati anaknya Namun demikian keadaannya Banyak orang tua yang tidak memahami Hal tersebut Maka sebagai seorang istri Tidak hanya tidak mengunjungi orang tuanya kecuali dengan izin daripada Sang suami dan sang suami bila melihat... ...banyak mahlabatnya... ...dengan mengunjungi mertua tersebut... ...maka dia boleh untuk melarang... ...tidak menemui orang tua tersebut. Namun... ...bukan berarti... ...tidak ada perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu... ...tidak berdosa ibu... ...berkunjung ke orang tua... ...dengan izin suami... ...tanpa membawa sobatan anak-anak. Tidak masalah. Karena tidak harus sang suami kemudian juga mengunjungi uh, orang tua ibu ya? kalau memang dirasa nanti akan menimbulkan permasalahan yang besar karena menghina itu perkara yang tidak boleh dalam Islam kata Allah "An ya? tidak boleh seorang satu kaum menghina kaum yang lainnya Karena, karena memang tidak bisa jadi yang, di, yang dihinakan adalah yang lebih baik, budak yang menghinakan. Oleh karena itu, uh, cara mas lain untuk sampai kata ini, ya, maka ibu sebagai anak dari keluarga yang kemudian meremehkan sang suami, tidak hanya membuat opini yang bagus kepada mereka. Bahwa sebetulnya apa yang mereka panjang selama ini itu gak benar Bahwa anaknya bahagia dengan suami yang ada sekarang ini Dan berusaha untuk memberikan kepada mereka dakwah Ataupun ajakan-ajakan untuk mengenal ajaran yang benar ini Karena tanpa adanya perubahan pada sang orang tua Akan membuat juga susah bagi ibu Kebanyakan bila kemudian sang suami dah kecewa dan terasa kemudian tidak membolehkan lagi kemudian hari. Oleh karena itu sebaiknya dari sekarang mulai ada di sana upaya-upaya untuk memahamkan kepada orang tua bahwa apa yang mereka pahami tidak benar. Caranya dengan melihat apa sebab orang tua itu demikian tidak suka dengan suami. Kemudian kita tahu sebabnya. Maka harus ada upaya untuk mengobatinya dengan cara-cara yang sesuai dengan teman syariat. Dan insya Allah taala bila itu terjadi dan kita obati dengan baik dan benar, Insya Allah akan baik dan akan membuat keluarga lebih baik bila kemudian suami paham, saya juga menyadari, mertua menyadari dan juga orang tua juga menyadari akan muncul di sana satu rumah tangga yang jelas anak-anak juga terjaga karena dengan ia kunjungan ke membahanya ke kakeknya yang yang apa jadi pihak ibu dia dapatkan kebaikan di sana dan ketika ziarah ke kakeknya nanti dia apa maka juga akan dapatkan eh, ke apa ke kebaikan hanya di sana contohnya adalah kisah Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kalau kalamnya pada si ibunya maka ketemu dengan keluarga-keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan di sana ada Abdullah bin Umar sebagai kakek ya, sebagai saudara kakeknya beliau dan juga ketemu dengan pihak bapaknya adalah Abdul Malik bin Marwan kakeknya dia Teri baba, kakak ada hendak menawan khalifah roh Sehingga jadi dua ahli ini, dia ketika dia ke sana, kebaikan, kesini kebaikan akan membentuk anak tersebut. Sehingga perannya Abdullah bin Umar dalam membina Umar bin Abdul Aziz ini kan besarnya. Sehingga akhirnya beliau menjadi khalifah yang penuh dengan zuhud dan memerintah dalam 2 tahun saja Sudah memberikan pengaruh besar pada kekhalifahan Bani Umayyah ketika itu Oleh karena itu Perbaikilah hubungan itu Dengan baik dan ini adalah tugas berat bagi ibu ya, Untuk berusaha berbaik yang Mudah-mudahan Allah Memberikan tafkut ibu untuk mampu Memperbaiki hal itu Dan kita semua menduangkan ibu Mendapatkan kebaikan dari semua itu Wallah alam islam Baik Ustaz Barakalafikum wa jalalakalau keran. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya berikut kami angkat kembali telefon yang selanjutnya. Halo. Halo. Silakan ibu Dewi di Bekasi. Salamualaikum Ustaz. Halo. Salamualaikum. Ustaz suami saya kalau subuh itu susah banget Salat berjamaah ya Ustaz ya. Dia seringnya mau di kamar mandi gitu. Soalnya lama banget gitu. Gitu kalau misalnya tubuh itu jarang-jarang dia bangun gitu selalu saya yang membakunya untuk sholat subuh itu ustad gitu terus apa namanya kalau di luar juga dia jarang sholat berjamaah ustad saya selalu menasihatinya kan tetapi belum ada hasilnya ustad itu bagaimana ustad Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Silahkan e, Sebetulnya kunci gagalnya Ibu adalah Pada ucapan Ibu enggak pernah ada hasilnya Jadi kunci gagalnya kita dalam usaha kita eh, berdakwah Adalah ketika kita kan Kok enggak ada hasil-hasilnya Sudah tahun-tahunan saya da'wah Kok enggak ada hasilnya juga Ini adalah sumber Kunci gagalnya dalam dakwah. Ya. Karena kita tidak sabar. Nabi Nuh AS. Dakwah seribu tahun kurang lima puluh. Tidak pernah ha, mengatakan. Kok mana hasilnya ya? Kok tidak ada hasilnya ya? ya? Sampai Allah katakan. Ya, yang beriman hanya yang sudah beriman. Baru kemudian Nabi Nuh AS menjalankan perintah Allah untuk membuat kapal dan kemudian selamat hari ini. Juga Nabi sallallahu tidak pernah berputus asa ataupun tidak pernah ee uh, terkesesa dengan mengatakan kok tidak ada hasilnya ya. Kok ndak kuat capek tidak ada hasilnya. Ya? Ya. Ini satu hal yang boleh dibenahi oleh kita semua Bahawa hasil itu Allah yang akan memberikannya Kita hanya tugasnya menjalankan dakwah tersebut Suami itu kita dakwahi Kita ajak Misalnya kalau suami punya permasalahan Bangun tidur diwisir lama Mungkin karena faktor fisik ya. Karena faktor fisik ya. Ada yang subhanallah Kalau jihaz pihabi itu yang kebelahmah Sehingga kalau bisa membangunkannya sebelum waktu subuh sehingga ketika jadi habis, selesai habis-habis, dia masih bisa kata-kata dan salat jam adik di masjid. Dan itu terus diucapkan dan disampaikan terus tanpa perusahaan-perusahaan. Dosen ya, bayangkan bila kita berdoa kepada Allah dengan doa, kemudian kita mengatakan, sudah berdoa berkata, apa ada hasilnya. Itu menjadi sebab, setiap kata Rasulullah SAW, Buat Allah menerima taubat, menerima doa seorang hamba malamnya tak Selama tidak dia itu sejak jaya. Tergesa-gesa dengan mengatakan kau doa tu, kau doa tu, Saya doa doa doa, kok juga ngaji Allah swt. Hingga kunci gagalnya, kunci tidak dikabulkannya. Allah swt. Hingga kunci gagalnya, kunci tidak dikabulkannya. Betul kita adalah ketika kita mengatakan saya dah doa doa doa, kok tidak ada juga tidak dikabulkannya. juga Ha? Hasilnya Oleh karena ya, itu Kita dalam berjalan mengajak suami juga demikian Kita diperintahkan untuk mengajak Amar Allah yang mengukar kepada sang suami Menteri semua Allah kemudian Untuk memberi daya kepada dia Dan kita terus menjalankannya Dengan niat ibadah Lillahi ta'ala Saya bawakan suami saya untuk salat subuh Karena Allah perintahkan Suami saya untuk subuh Berjamaah saya akan tolong suami saya dengan mengembangkan ia salat subuh. Sehingga terus demikian sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa memberikan ya, petunjuk kepada suami ibu sehingga tanpa dibangunkan pun akan bangun duluan dan akan tinggal di masjid sebelum ibu bangunkan dia sudah ke masjid duluan dan mungkin sebaliknya nanti bapak ini membangkok ibu dan hal ini. Jadi intinya kepada hadirin sekalian rahimakumullah bahwa kita dalam berdakwah tidak dituntut hasilnya. Kita diminta prosesnya jalankan terus. Dan mungkin hasil nanti ibu dapatkan pahala besar di akhirat ya. walaupun mungkin dunia tidak dapatkan sampai perubahan yang nyata, namun ibu akan dapatkan pahala besar Ya, dari dakwah dan amalan maaf namukar yang ibu lakukan di rumah tersebut. Ingatlah, kita dalam beramal, dalam kita mendakwati suami, bukan semata-mata ingin dapatkan ya, yang di dunia tak hasilnya. Kita bisa menerima dan kita bisa merasa bersyukur dan bersabar, bila dapatkan hal-hal Di masa akan datang Tidak seperti yang kita harapkan Tersebut Karena kita dalam mendakwainya Semata-mata karena ibadah Kepada Allah Subhanahu SWT Tapi bukan berarti Kita pergi monoton ya? Tidak ada variasi dalam mendakwainya Bisa dengan Memperbaiki akidahnya Karena orang bisa soal berjamaah Itu karena Akidahnya juga akan baik. Kalau akidahnya baik, maka gampang untuk salat subuh berjamaah. Karena dua solat yang paling berat bagi munafikin adalah lah salat subuh dan salat asar. Oleh karena itu harapan saya kepada ibu bersabarlah. Jangan hanya kan kok enggak berubah-ubah ya. Jangan. Tapi terus usahakan. Kalau dengan demikian enggak berubah, maka buat cara lainnya yang mudah-mudahan juga lebih efektif. Dalam hari ini. Ajak bicara suami tentang iman kepada Allah. Ajak suami untuk bicara tentang bagaimana ia sebagai hamba Allah. Ya, yang diwajibkan ibadah kepada Allah. Dan ajak mereka untuk dia mengerti bahawa mereka punya kewajiban untuk belajar mengenal ajaran Rasulullah SAW dan mengenal juga pentingnya ya, iatikot yang benar terhadap Allah dan hari akhir. Karena Tanpa ia memiliki pemahaman dan keyakinan kepada hari akhir yang benar, akan susah untuk membuatnya dia senang beramal soleh. Oleh karena itu, ajaklah dia untuk belajar kemudian mengenal Allah subhanahu taala dan juga mengenal halam akhirat sampai ia beriman kepada hari akhir, ia akan menjadikan ia menjadi hamba Allah yang berusaha beramal sebaik mungkin karena yakin. Akan dibalas di hari Kiamat yang tidak ada Manfaatnya Harta dan anak, anak Kecuali hamba-hamba Allah Yang datang dengan qalbun salim Wallahu alam bislak Terima kasih Ustaz Barakulah Fikum Dan kita akan beralih ke pesan singkat Pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kami akhiri Di perjumpaan pagi hari ini Dan kami mohon nanti Ustaz memberikan Ihtihatan Pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi Assalamualaikum Anak mau tanya Ustaz, suami anak suka SMS-an sama perempuan yang menurutnya itu adik-adikannya Yang dia jadikan adik sebelum kita menikah Saya sering sakit hati jika jikalau membaca SMS-annya Tapi suami gak pernah mengerti Dan yang mau saya tanyakan Apakah boleh suami saya berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya Yang dianggap sebagai adiknya Jazakum khairan, Ustaz Mohon nasihat Ya, kalau kita salah hukum jelas tidak boleh. Hmm, karena jawaban mahramnya. Akan Tapi sekarang opini pada suami bahwa adik angkat itu adalah adik sendiri. Dan sebagai istri, mestinya memahami bahawa di masyarakat Indonesia ini, pemahaman adik angkat itu seperti adik kandung sendiri. Dan ini harus disampaikan, dijelaskan. Dengan baik sampai yakin akan hal tersebut. Avanstat saya memotong stat nah, yang dimaksudkan adik-adik ini bukan adik angkat tapi uh, sekedar dianggap adik aja. I eh, sama. Ya sama tak ada angkatnya. Artinya adik tu kena, lalu kenal kemudian mungkin juga ada hubungan dulu mungkin orang tuanya atau mungkin juga dia dulu okay. kenal ada hal-hal yang, yang baik yang dia hutang budi dan sebagainya ni aja mengapa seperti adik-adik angkatnya. Nah, bukan adik angkat benda yang angkat jadi jadi anak angkatnya bapanya bukan. Okay. Jadi Sebenarnya itu dianggap sebagai adik angkatnya dia, sehingga ia merasa dia adalah bagian daripada keluarga dia. Tapi ini banyak di masyarakat Indonesia. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apun, tapi ketika berhubungan kayak keluarga besar sendiri. Nah, di sini sebagai sarang etri, memang wajar sakit hati, tapi ingat bahawa suami itu begitu tentu punya sebab. Punya... Opini punya pengetahuan yang berbeda dengan yang kita memiliki. Maka sebagai istri berusaha bagaimana menanamkan pada sang suami bahawa sahaja bagaimanapun juga dekatnya sang adik tersebut kepada dia di masa lalu tidak boleh melanggar tuntunan syariat. Dersampaikan kepada dia ini adalah bentuk kesemburuan. Kala cintanya yang besar ke sang suami, agak sang bisa kemudian menjadi hamba orang yang soleh, yang nanti bisa berikan disanjangan benar. Jadi kalau sang suami merasakan bagaimana hebatnya sang istri ketika menyampaikan yang hal tersebut dengan baik, kemudian juga e, merasakan po, so membela dia untuk akhiratnya, siapa tahu? membuat ia membelajar agama laki, dan kemudian bisa memahami itu sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena saya bisa memahami ini semua, kita dahulu sebelum kita mengenal Islam ini, orang lain, mungkin sahabat karib kita, mungkin dengan tetangga kita, biasanya kita bermain sejak kecil, akan tiba seperti e, hubungan yang tidak ada, pun bisa sama sekali. Artinya kita berbebas seperti kota biasa. Ia ke rumah kita, masuk ke rumah, kita masuk rumah, itu biasa, padahal berbahaya sekali. Sebelum kita kenal agama islam dengan baik, mengenal akhidat yang benar, dan kemudian menjalankan syariat dengan benar, itu semua hilang. Ya. Memang awalnya berat, tapi dengan kita yakin iman yang kita miliki, akhirnya kita bisa menyenangkan hal tersebut. Bahkan kadang-kadang, untuk tidak salaman saja, berat sekali. Ya. Karena kita tidak salaman, Malah kerja buk oleh orang lain Ini ya. menunjukkan bagaimana Keadaan kita di mantul memang Cukup demikian keadaannya Hubungan di Indonesia subhanallah Bebasnya ya. orang berhubungan Sehingga bukan mahram bukan apa Sudah biasa pegang tangan, sudah biasa salaman Sudah biasa masing, masing Sehingga ketiga, seorang kawan Islam enggak mau salaman dengan yang bukan mahramnya Yang tidak mau Yang wanita yang tidak mau salaman ter, Yang tidak mau disalami tersebut ya. Mungkin juga jadi masalah laki-laki-laki Ia akan aneh Kemudian malah akan Megang dia dengan paksa Apabila dia juga laki-laki Yang biasa dulu Biasa pegang Biasa selaman Dan sebagai maksudnya Ketika ia enggak mau selaman Mungkin perempuannya kaget Dan mungkin malah dipeluk Sampai perempuan tersebut Itu terjadi di mana-mana. Oleh karena itu Sebagai seharusnya Arif dan bijaksana Menjadar dulu Dan kemudian mengajak suami berbicara baik-baik bahwa ternyata ya enggak. Itu sebetulnya bukan, yakinlah bukan dengan sengaja, tetapi terbawa oleh kebiasaan yang ada selama ini yang ia pahami benar dan benar padahal itu berbahaya dan salah. Jadi sabarlah dan pusahlah untuk memahamkan suami, intinya sebenarnya adalah bahawa suami itu belum tahu, maka diberitahu, bagaimana supaya tahu dan yakin ia diberi ilmu agar kemudian ia meninggalkannya dengan tanpa ada uh, kesusahan dan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi kadang-kadang sahaja pada kaum muslimin sebagai penutup kita harus menyadari bahwasannya masyarakat Indonesia ini sejak dulu ya itu sudah demikian keadaannya dan untuk merubahnya menjadi ideal, membutuhkan perjuangan yang besar, membutuhkan satu uh, kesabaran yang mungkin super untuk kita semua bisa membimbing kaum muslimin membimbing suami kita membimbing kita menjadi kebaikan di masa akan datang ingatlah, kita hidup zaman sekarang ini tidak sama dengan hidup zaman dahulu, dan bila kita berusaha untuk perbaiki maka perlu juga melihat keadaannya ada sehingga nanti memberikan resepnya sesuai dengan keadaan dan penyakit yang ada. Dan ketika pas resepnya maka akan jadi obat bagi dia dan bila tidak pas bisa jadi menambah parah penyakit yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu perlu kejelihan dan perlu tafakkufuddin kepada kita semua baik kaum laki-laki para bapak, para suami Para pemuda maupun para ibu-ibu Para umat dan juga para akhwat Untuk banyak bertafak covid Dan jangan mengaji itu Sebagai ajak untuk ngobrol Dan ngerumpis saja Belajari istilah yang benar Sehingga muncul pemahamannya benar Dan akan membuat kita dewasa Dan akhirnya kita bisa Mengambil keputusan Dalam banyak hal yang itu dibutuhkan Dalam waktu yang singkat Dan kita harus rakyat Demikian Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga kembali segala perhatian.